Jó reggelt, itt a kapitány beszél. Repülési magasságunk 6 méter, de már elmozdultunk az aszfaltról, vagy a betonról. Jó reggelt kívánok! Előttem volt egy naptár így, aztán tudtam, hogy kanyadika van, de most nincs előttem naptár így, aztán halványlilag a képzelésem sincs. Tudnom kéne egy negyedikén, ha 23-a szombat, akkor 22 a péntek, 21-e csütörtök, 20-a szerd, akkor a 19-e van. Akkor ma kell befizetnem valami t számlámat emlékezetem szerint. A Zuglóban valamelyest melegebb volt, itt Békás megyeren valamelyest hidegebban az 5 fokból mentem a 3 fokba. Az 5-nek meg lesz a 3 szorosa, a 3-nak meg lesz az 5 szöröse, talán a 6 szorosa is. Ennyit az időjárás jelentésről, hozzátéve, hogy japán gyártmányú autóm az úton hópelyheket vélt felfedezni. Vagy inkább valamiféle felfagyást Úgyhogy nem felfagyást Nem úgy, hogy felfagyott, át, hanem hogy euh, Csúszik az út Egyértelműen Fialaftas Óvatosan közlekedni Független attól, hogy ki az, aki lovon Ki az, aki gyalog Ki pedig az, aki a Kocsival közlekedik De ez a töveg közlekedése is vonatkozik A Queen arról énekelt a Vembleyben, hogy 86, 1986 nem tegnap volt, Jézus Mária 35 év. We are, We are the champions. Mi vagyunk a győztesek, hogy kik azok a mi, és hogy mit győztünk le, vagy mit jelent a győzelmünk, lehet költői a kérdés, és lehet megválaszolható. 061 -42, Ma 2021. Október 19-én, Kedden. Ez a Kejfej minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes, a netezők valami Fiala János 14 évvel a nem, felette és igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. that Ami egyébként nem feltétlenül közérdekű, de valaki hajlamos szabadjára engedni azáltal, hogy felhívja a 061 t Várok még néhány percig, aztán a magam szerény ugyan talán mégiscsak belekezdek valamibe. És azt... Kedves MPK, -ke. visszahív? Vagy bárki más, akivel ellenőrizni lehet a telefonvonalat. Jó reggelt! Halló. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hello. hozzám Amerikából, a Szoridából jönnek az unokatestvérem, meg a felesége néhány nap múlva, és itt lesznek kávé, hát három hétig. Egy kicsit tartok, tartok a. a tőle, hogy hát megsertőződünk, de hát azért már jól fogunk figyázni majd. Jól teszik. Well, my friends are gone and my head is gray. I ache in the places where I used to play and I'm crazy for love. But I'm not coming home. I'm just paying my rent every day In the Tower of Song I said to Hank Williams How lonely does it get Hank Williams hasn't answered yet But I hear him coughing above me in the tower of song. I don't know if I'm a working in the media, nézném when I interneten a the news on the Az a fajta hír égység, információ égység, ami bennem van, hogy ha más foglalkozást üznék, hajtanék, hogy akkor milyen mértékben lenne jellemző rám, halavány lila nincs. Csak egy dolog mindjárt a mai napról, ami engem elgondolkodtatott, elgondolkodtat. A legfontosabb hír amit reggel olvastam az az hogy 94 éves korában meghalt Kornai János, akit volt szerencsém ismerni. Gyerek voltam amikor megismerkedtem vele. Rifflepen az országos terfi atal üdülőjében. anyám dolgozott az országos terfőátalban és Kornai János. Akkor ott, már nem tudom kinek a révén volt jelen, hiszen későbbi felesége, Daniel Zsuzsa, aki újlaki Juditnak volt az anyukája, még nem volt a felesége. Klút játszottunk, hogyha önöknek megvan ez a játék és minden alkalommal kornai János nyert. Amikor nem Kornayi János nyert, akkor valamelyik gyereke nyert. Két fiát ismertem, közülük a kisebbikkel majdnem barátságba is keveredtem. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem lehet hallani? Háló! Nem fölhívnál engem, hogy megnézzük így házon belül, hogy mi a helyzet ezzel a telefonnal, amely a cátlankodni tűnik? Csak mondom neked, ha nem tudnád 061 712 42, de szerintem tudod ezt. Felhiszed el? Haló? Én vagyok. Jól hallasz? Elég jól. És nem az üvegfal miatt? És az azért magam van. már is Nem mint a mikrofon. Rendben van. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm. Mikrofon próba. Aztán később is viszonylag sokat találkoztunk. Lehettem a vendége budai otthonának, ahol ünnepelhettük a legkülönbözőbb születésnapokat a családból. Aztán szokásomhoz híven valamiért megharagudtak rám. Judita azért, mert az egyik regényemnek mondott, könyvnek mondott izémben írtam róla, szerinte felismerhetően az ő engedélye nélkül. Korna János más miatt. Amiről eszembe jött, hogy nemrég láttam a tévében egy régi ismerettségemet, akivel valamikor egész közeli kapcsolatom volt a műsorom, tv műsorom akkor még csak műsorom gyakori vendége volt, és felhívtam a telefonon, és csak azért hívtam fel, hogy álmodjam neki, hogy milyen jól néz ki, és a másiknak ez jó esett, Kicsit furta az oldalát, hogy vajon valami mást is akarok -e, de az égény a világán nem akartam semmit. Aznap még talán kétszer beszéltük, mind a kétszer hívtam. Aztán eltelt egy hít, és felhívtam amiatt, hogy nincs a kedvem, nincs a kedve egy konkrét dologról beszélgetni velem, nem szeretném jobban körülírni, nem áll szándékomban megnevezni az illetőt. Ha azt kérdezik tőlem, hogy e tekintetben miért változtattam, hiszen régen sokkal több tulajdon és vezeték nevet használtam, így látom jónak. Lesznek olyan pillanatok, amikor tulajdon és vezeték nevek is elhangoznak. Szóval a a telefon, és akkor én illetve felhívtam telefonon, és mondtam neki, hogy nem akarná valamilyen témában megnyilvánulni és kérdezte, hogy mi van, felmelegítjük a kapcsolatunkat, és akkor mondtam neki, hogy nem, és leraktam a telefont. Nem tudom, hogy mennyi ideig lehet hívni ezt a 06171242-t, úgyhogy ne jelezem mással beszéltet, vagy bármi más, de leviszem a hangsúlyt, addig eltelhet 10-15 másodpercennél legyenek kitartóbbak. Remélem, hogy nem a telefonvonal rakoncát lankodik. Rengeteg kapcsolatra tettem szert, aki fejancsi által, és rengeteg kapcsolattól fosztott meg. Kicsit, mint a virágok. Virágzanak, aztán elhervadnak, de ez nem minden szempontból egy jó hasonlat. Háló! reggöt. Halló. Nem lehet hallani? Halló. Mondom, nem lehet hallani? Gyerekek, lehet, hogy az Ádámmal tudtam beszélni, de itt valami nem stimmel. Csináljunk egy telefonpróbát, jó, hogy legyenek szívesek hívni engem, és három telefonból meg el fogjuk tudni állapítani, hogy mi lehet a hiba, vagy hogy van-e hiba. Jó reggelt, kívánok! Ja, Halló? Egyáltalán lehet hallani. Halló? Halló, próba, próba. Ez, ez működik, de ti voltatok egy, a másik. De a másik telefonnal? Értem, de ezzel együtt. Jó, oké, rendben van, akkor ez egy más. Oké. De akkor nem tudom, hogy mi a helyzet azokkal, akik egyébként nem a stúdióból hívnak engem, hogy az összes nézőhallgatónak be kell jönni a stúdióba és ezért remélhetőleg ehhez kicsi kellene, hogy legyen. Jó reggelt! Halló! Halló, Hall? Engem? Lakatos István, jó reggelt! Hallasz? Semmit nem hallani halani belőled, ha éppen beszélsz. Igen, beszélek. Teljesen süket. Oké, okay. gyerekek, ez... Kitartóan nem teszem le, de semmit nem hallok belőled. Oké, okay. 1 2 3 1 2 3. Okay. jó reggel, gyerekek. Remélem, ébren vagytok már. Igen, hát én is remélem. Elköszönnék, nincs több mondani Meg valami... Meg tudom értelni. Már Hello you're a good <sighs>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 Halló, jó reggelt kívánok! Ön most hall engem? Én most tökéletesen. Köszönöm. Akkor engedjék meg, hogy két perccel kimenjek és egy kicsit leigadjak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, én most hallom, de. Oké, okay, rendben. Nem mindenki ezt a volt, A tökéletesen kell műtödni. Tudom. Én is abszolút. Három a magyar igazság alapon csináljunk próbát, aztán megpróbálom folytatni a műsort. Halló? Halló? Halló? Halló. Hát egyből egy nem sikerült. 06171242. Halló. Jó reggelt kívánok, fél úr. Rendben lehet hallani. Ön hall engem? Igen, igen, tökéletesen. Mennyit mondok? 5. 5. Jó. Oké, okay, akkor vegyünk egy harmadikat. Mert ha kettő egy arányban működik, azt nehéz értelmezni, de az minden esetre jobb, mint az egy-kettő, vagy a 0 három Na, még egy. Jó reggelt! Jó ja reggelt, hallom! Ja, köszönöm. Akkor négy-egy lesz, remélhetőleg. Halló! Jó reggelt kívánok! Lehet hallani? Tök ja. Köszönöm szépen, akkor ezt itt most abba adjuk. Önök is, én is sikerült. Egymástól teljesen függetlenül, de mégis ugyanarról a frontról. Német Péter visszatér a népszava élére. Távozik a népszavától friss Robert főszerkesztő, és visszatér alap élére az eddigi tiszteletbeli főszerkesztő Német Péter, aki szerint nagy kihívás az ellenzéklapját vezetni a választási kampány hajrájában, az ellenzéklapja idézőjelben. Német Péter a 2000-es évek elejétől most átmenetleg nem fogadok telefonokat, szíves elnézést kérek. Német Péter a 2000-es évek elejétől 15 éven keresztül irányította a névszavát, főszerkesztőként 2017-ben a háttérbe húzódott de tiszteletbeli főszerkesztőként továbbra is rendszeresen publikálta a labban. Mostantól azonban ismét a lap élére áll, ahogy áll a tegnapi közleményben. Mint elmondta, nincs is annál nagyobb kihívás, mint fél évvel a választások előtti ellenzéki napilapot az ellenzék lapját ütőképesen működtetni, ráadásul a legnagyobb ellenszélben idézőjel, ismét nyilatkozott a régi új főszerkesztő. A legköszönő főszerkesztő, Friss Robert, több mint 50 éve van a pályán, Nájibszaba értékrendjének tartalmának alakításában meghatározó szerepe volt, most véglegesen nyugdíjba vonul. A nyugdíjba vonultnak egészségben eltöltött hosszú éveket, Német Péternek pedig sikerekben gazdag és eredményes munkát kívánok. Németh Pétert viszonylag közelről ismerem, friss Róbertről csak nagyon sok mindent hallottam, de szerintem mi sohasem találkoztunk, de ez itt a jó kimánságaimat, semmit nem befolyásol. És egy másik hír, ez házunk tájáról, a 24.hu-t idézem, tegnapról 16 óra 34 perckor, felmondások a Pesti hírlapnál távozik a főszerkesztő pionistván. Pian István nem nyilatkozott az okokról, de az egyik szerkesztő elmondta, vállalhatatlannak tartják a múlt heti Márkizai Péter idézetekkel megjelent címlapokat. Felmondott a Pesti hílap főszerkesztője Pian István, erősítette meg a 24.hu információját az érintetést Trencséni Dávid alap hírigazgatója is. Megtudtuk, hogy vele együtt távozik a lap két szerkesztője Csider István Zoltán és Aradi Péter is. Milyen tavaly októberben lett a 168 órát is kiadó brit médiához tartozó ingyenes fővárosi napilap a Pesti Hillap főszerkesztője. Korábban szerkesztőként dolgozott a lapnál, és most csak annyit mondott a 24. hónap Nagyon szép másfél évet töltöttem a Pesti Lapnál, de a végéről nem szeretnék beszélni. A Pesti a múlt héten azzal keltett feltűnésre, hogy az előválasztási kampány hajrájában két kolumnás korábbi idézetet tett címlapjára Márkizai Péterről arról, hogy a gyerekeket nyitott kézfejjel lehet megütni, illetve hogy ellenzi az abortust és a vállást. Kedden ugyanakkor Dobrev Klára mosolygott a címlapon azzal a szöveggel, hogy szívvel lélekkel kormányozna. Ebből Márkizai azt a következtetés vonta el hogy Rogán Antal is beszáll Dobrev kampányába. Zárójelben, 24.hu, alapkiadója jelleg Milkovics Pál és Sábi Miháli, izraeli grúz üzletember közös vállalkozása, az utóbbi korábban elismert, hogy jóban van a miniszterelnöki kabinettiroda vezetőjével. ez zárva. Megkérdeztük így a 24.hu Piontól, hogy távozásának van-e köze a márkizai idézetekkel megjelenő ciplapokhoz, de erre nem kívánt reagálni, és megismételte korábbi válaszát. Alap hétfői impressumában egyébként még Pion szerepelt főszerkesztőként, Aradi és Csider szerkesztőként frissítünk, ugye a 24.hu. A cikkünk publikálása után elértük Csider István Zoltánt, aki megerősítette, hogy a címlapok miatt távoztak. Idézem, szakmailag vállalhatatlanok voltak azok a címlapok, nem mi találtuk ki, nem a főszerkesztő ötlete volt, nyilatkozta a 24.hu-nak, de többet nem kívánt elmondani. A 444.hu a múlt héten arról jött, hogy állami hirdetések is megjelentek a labban. Milkovics párt is elértük, de nem kívánt az ügyben nyilatkozni. Miután házunk tájáról van szó, vagy ha tetszik házam tájáról, egyébként is kétszer meggondolom, hogy mit mondok és mit nem. Az összes távozónak és az összes maradónak épp úgy kívánok minden jót, ahogy azt egyébként a népszava kapcsán tettem. Ma 2021. október 19-e kedvan. A fontos idő egy perc múlva lesz. Fél nyolc. Ez a kéfejancsi. Minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János korhatáros 14 éven alijaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Elérhetőségem, ha minden igaz, most már működnek a telefonok, pontosabban a telefon, 061-712-42. Még egy kiegészítés a tegnapról. Önöket arra kértem, hogy miközben én elbizonytalottam a tekintetben, hogy holnap miről beszélgessek Dobrev Klárával, a két miniszterelnök jelölt közül az egyikkel, aki vesztett Márkizai Péterrel szemben, és arra kértem önöket, hogy legyenek szívesek ötletekkel ellátni, hát ha attól tűzbe jövök. most közvetlen a műsor után számos e-mail érkezett, aztán a nap folyamán egy se, ami mutatta, hogy a műsorban hatása volt, a műnökre később pedig nem. Aztán a problémát az élet, pontosabban mondta, Dobrev Klára megoldotta, aki a holnapi vendégszereplését fogta és lemondta, fűzött hozzá indoklást is, de ha nem veszik rossz néven, vagy vegyék rossz néven, azt azt gondolom, hogy úgy helyes, ha megtartom magamnak. Mint tapasztalhatják, a kejfejancsi pontosan olyan, mint egy vitorláshajó, egy része látszik, a tőkesúj és a testének egy nagyobb része pedig van a vízben, amire önöknek nincs rálátásuk, ezt nem feltétlen a transzparencia hiánya okozza. 061-712-42 Jó reggelt! Jó reggelt, kívánom! Figyelek! Csak ezembe jutott valami tegnap egy kedves hölgy betelefonáló azt hiszem, tegnap volt a reggeli műsorában, hogy kikált magából, hogy a sértegetik egymást a közélebb szereplői, és nyilvánosan teszik, és hogy ez mennyire ocsmány. És ezzel kapcsolatban csak volna egy kérdésem, hogy ha ez valamilyen szinten valakinek becsületébe gázol, akkor erre vannak jogi eszközök, és valahogy ezeket hiányolom. Ezt rosszul teszi. Ha én önt kurvára megbántam, akkor annak több módja van. Egyrészt nem szeretett, le... hogy megbántásról beszélek. Ezek nem, nem, aki közéleti szereplő annak nem nem a lelke van kitéve a közéletbe, hanem, a, hanem ő egy szereplőként viselkedik, és ha rá azt mondják, hogy tolvaj, akkor ő, ő neki jogában áll kiállni, mert ez nem egy erkölcsi, vagy egy, de egy erkölcsi támadás, de nem a lelkéreható támadás. Elnézést, egy... mikor jött le a falvédőről? Én nem vagyok róla. Hát ön csak azt hiszi, egyrésztről a véleménynyilvánítás szabadságáról, nem tudom, hallott -e az elmúlt időben a bírósági berkekből, tehát magyarul letolvajozni épp úgy lehet embereket, mint ahogy lenácizni. Ez a véleménynyilvánítás szabadságához tartozik, már pedig hogy nem a lelküket tennék ki. Ön egész egyszerűen, ha én önnel beszélgetek, azért álljon meg a fákjás menet. Szeretném önnek elmondani, Azért azt gondolom, hogy én valamivel több politikust ismerek, mint ön, bár lehetséges, hogy ebben tévedek. A politikus, a politikus pont ugyanolyan ember, mint ön. Nagyon sok minden más, és alapvetően ugyanolyan. Húsból és vérből van, és van neki lelke. Meg lehet sérteni. Ahogy meg lehet sérteni, világos. önt is. Ennek a megsértésnek számos következménye van. Az egyik következménye az, hogy nyel alapvetően ez alakult ki, és ennek következtében mérhetetlen feszültség alakult ki ezekben az emberekben, de miután azt tapasztalják, hogy nekik többet kell bírniuk, valami is csak a lélekhez tartozik. Ha nem a lélekhez tartozik, akkor hova a frászkúj, hova tartozna? Az adott politikusnak például a, a hívei ez szól ezzel, hogy... De könyörgöm, hogy hogyha alaptalan bádak vannak benne, akkor a hívek azokról leperek, mint viaszos vászorról a víz. A hívek nem feltétlenül tudják, hogy alaptalan. Amit eleget mondanak, nekik azt el fogják hinni. Ne haragudjon a hívekről, azt köztudomás, hogy a hívek attól hívek, hogy mindazok, akik egyébként valaki híveivé válnak, ilyen módon rájuk hatni, nagyon nehéz. Figyelj, gondoljon át, hogy mit akar mondani, és hívjon vissza. Köszönöm szépen A 172.42. And you know, we shall be if you Hozzátenném, hogy Dobrev Klára esemesét nem fogom elemezni, mert nem lenne elegáns. De a holnapi nap lemondása teljesen egyértelművé teszi, hogy miközben kampányidőszakban nem talált időpontot rám, amit én tudomásul veszek, sokkal fegyelmezettebb, mint korábban tettem. A lelkismeretem tiszta. A korábbi fialajános azt mondaná, hogy amiatt vesztett, mert nem volt nálam, de én a későbbi fialajános vagyok. Amit viszont szóvá teszek, az az, hogy ezek szerint a szerdában mi úgy maradtunk, hogy akkor lesz a vendégem, hogy győz. Márpedig akkor, amikor mi ezt megbeszéltük, akkor erről nem volt szó. Mindenképpen a dologhoz hozzátartozik, hogy bizonyos szempontból hasonló módítéltük meg a helyzetet, hiszen amikor én tegnap föltettem a kérdést, hogy miről lehetne beszélgetni vele, akkor a saját kétségeimnek is hangot adtam, de ez a kétség ez odáig nem jutott el hogy én egy oldalúan hogyha nem gondolja vagy ha úgy gondolja, akkor ne jönjön el ezt a kérdést ő megoldotta um, én nem válaszoltam rá mert nem találtam meg rá a méltó véla választ és amit most mondok, azt önöknek mondom és nem neki ha találkozunk, felteltem péntek este találkozunk majd kiderül, hogy lesz-e mondandunk egymás számára. Márki Péter pénteki vagy csütörtöki vendégszerepléséről folynak az egyeztetések. 061 712 bármilyen témában Na, ez biztos, hogy nem. 061-712-42 Akkor pár szösszenet. A hétvégén egészen döbbenten meredtem a tévére, amelyben az összezárva Hajdó Péterrel, azt hiszem ez a címe, műsor ment, és amelynek vendége Dömsedi Gábor volt. Valamikor mind a két közszereplőhöz, vagy mind a két szereplőhöz, vagy mind a két emberhez megfelelő rész aláhúzandó, valamiféle kapcsolat fűzött, már ez jóformán megszűnt. Hosszú történet, rákérdeznek, nem szívesen, de válaszolok. A nem szívesen az arra vonatkozik, hogy az ember ilyen dolgokról nem szívesen beszél. Amiért teszem, az nem a hot és nem a story magazin műsorpolitikájának az átvételéből adódik. Ami a döbbenten néztem ezt a műsort, az... Keresem a szavakat, mert még azt se döntöttem el. Azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy amikor ide leülök, leszámítva, hogy ki kell fog beszélgetni, akiket előre megszervezek, én nem döntöm el előre azt, hogy miről fog szólni a műsor. Ez lehet, hogy baj lehet, hogy jó. Ha tetszik, ezek műhely titkok egyáltalán van műhely. Az emberi gyarlóság, az ember pőresége az, ahogy vagyunk, az különböző módon hat ránk. Én a hétvégén voltam a Sufniban, az a Katonai József Színháznak egy kis színpad, ahol az Isten haza családban láttam Elek Ferencet és az ő mérhetetlen hasát, és láttam Mészáros Bélát mesztelenül, és egyáltalán nem hatottak rám, ezek a látványok taszító módon. Próbáltam megérteni, hogy miért is szerepelnek így. Ráadásul fel-alá közlekednek a színpad és a nézőtér között. Tehát adott esetben hát a fizikai érintkezés nem is jön létre, de fizikai közelség igen. De nem éreztem se őket, sem magamat kiszolgáltatottnak. Az összezárva Hajdó Péterrel címűsorban nem vetkőztek le, vagy legalábbis abban a részben, amit láttam, így nem vetkőzött le se Hajdó Péter, se vendége, Dömsődi Gábor. Azt a kiszolgáltatottságot, azt a... az emberi méltatlanságot, amit kölcsönösen bemutattak egymásnak, egymásról, az... Az túlmutatott mindenen, amit én egyébként elképzelni tudtam volna. Lehetett volna drámai ereje, nem volt. Volt benne valami egészen úcska, volt benne valami egészen közönséges, alapvetően olyan, amiért az ember elkapja róla a szemét, és az, hogy ez egyáltalán ennyi ideig tarthatott, az semmi másból nem volt magyarázható, mint hogy az ember kereste magában és a moziban, amit nézett, azt a feloldó pillanatot, amiért ő megérti, mint néző, hogy ezt neki miért is kell látnia. Az Isten a családban ezek a pillanatok megvoltak, hogy ezek egyébként meggyőztek -e engem vagy sem, ez egy másik kérdés, de felajánlotta a színházi erőadás, hogy én ezen elgondolkodjak. Az a vásár, ami abban a műsorban volt, aminek láttam talán egy negyed óráját, vagy húsz percét, nem tudom, az ezt a lehetőséget nem kínálta föl, és mélységesen szégyeltem magam. Nem a résztvevő felek helyett, hanem hogy azon gondolkodtam, hogy tudják, hogy felhívom őket, és megkérdezem tőlük, hogy miben tudok segíteni. De Hajdú Péter mindent tudatosan csinál, valószínűleg provokációnak venni, ha megkérdezném tőle, hogy miben tudok segíteni. Um, Dömsödik Gábor pedig a másik fele, akiről kiderült, hogy ezért a műsorért talán pénzt kapott, hogy mennyi pénzt kapott, nem tudom, eh, ahhoz valami elképesztő összegnek kell lennie, vagy kellett volna lennie, amilyet az ember ezt a mocskot magáról vállalja, amit egyébként nincs az a melegvíz és szappan, ami lemosná róla. Hozzátéve, hogy az, hogy ez ráadásul adott esetben egy ilyen húsvásár volt, amiért ő pénzt kapott, mert átmenetleg tudott javítani a családja helyzetén, beleértve, hogy elmondta, hogy milyen problémája van a feleségének, akit nem álmódomban ismeri, de akiről sokat hallottam, és aki mindig vigyázott az integritására, és fogalmam sincs, hogy az most milyen mértékben sérült. Szóval, hogy ha ez a megoldás, akkor akkor nagyon nagy baj van. Nagyon szégyeltem magam. Nagyon. Nem helyettük. Csak úgy. Egyébként pedig vicces. Ahogy Mészáros Lőrinc jár Várkonyi Andréával, a felesége pedig Barát Josival. De ez csak ennek a konglomerátumnak a külső híján van jelen. Ezeknek egymáshoz ebben a formában közük nincs. Csak valahogy van bennük valami ócska. Elsősorban nem abból adódóan, hogy ezek vannak, mert hogy ezek vannak miért ne lennének, hanem ahogy ezek tálalba vannak elénk, az iszonyatosan ócska. A certain thing that I learned from Jim, that he'd always make sure I understand. And that is, that there's a certain way where all must swim, if we expect you live off of the fat of the land. Oh, but it's no rage. Kereszt út, kereszt Keresd right mint a mesében pont a remény, minden lépés választékén, poros út jelző, forgat a szél. Néhány vetű, néhány hang, úgy úgy üdének lő lassúra. 06171242. Ma 2021. október 19-én, kedden 10 perccel reggel 8 óra előtt. Figyelek, ha van mire. Egymás mellett. Egy részről, elbocsátották azt a kormány előtt, aki hat hárziákos fedett fel, és aki a Fidesz Tolna megyei szervezetének nevében egy állami cégtelefonszámán keresztül toborozott részve a békemenetre adta hírül az RTL klub híradója. Október 23-án ismét megtartják a Békemenet elnevezésű rendezvény Budapesten, amelyre a szervezői, a civil összefogás fórum azt mondta, hogy magánszemélyek jelentős anyagi támogatásával jöhet létre. Az eseményre hetek óta toborozzák a résztvevőket, a Fidesz-Tolnai szervezettén egy telefonon lehetett jelentkezni a megmozdulásra, azonban ez a szám egy állami cég a Nemzeti infokommunikációs Szolgáltató ZRT-hez tartozó telefonszám, amit Hatházi Ákos Független képviselő vett észre. A NISZA belügyminisztérium alá tartozik, és feladata a kormányzati kommunikációs szolgáltatások biztosítása. A vállalat állítása szerint a békemenet szervezéséhez semmi közük sincsen. Fel is hívtam a számot, és egy fideszes aktivistát találta rajtam, ott a Hatházi Jákos. A belisztérium szerint nem a NISZ alkalmazottja volt az, akivel a képviselő beszélt, hanem egy kormánytisztviselő, akinek a szolgáltat jogviszonyátok 18. napjával meg is szüntették. A képviselő úgy véli, ez bizonyíték arra, hogy az állami alkalmazottak pártutasításokat hajtanak végre. Ez a béka mellett nevű szerveződés, nagyjából úgy civil, hogy én a pápa vagyok, de ezzel a lebukással legalább azt láttuk, és arra kaptunk bizonyítékot, hogy az állami alkalmazottak szervezik ezt a rendezvényt, fogalmaz az ott Ákos, és tette közé ebben a szövegzetben kigyú az index oldalán. Van ebben az egészben valami kísérteties, ha személyeskedni akarnék, akkor azt mondanám, hogy ez szintén része az összezárva Hajdó Péterrel, de ez csak a szellemét tekintve olyan, nyilvánvalóan, hogy a kettőnek egymáshoz semmi köze nincs. Elnézést, ha félreérthető voltam. Ócska. Lépéshiba címmel jelent meg Cselegábor írása tegnap a Az ellenzéki szövetséget, mintha meglepte volna, hogy október 23- ebben az ében is október 23-ára esik. Tavaly ősszel, de idén tavasszal már egész biztosan eldöntött tény volt, hogy az 56-os évforduló nagyszabású ellenzéki demonstráció lesz, színpadrá az előválasztáson győztes miniszterelnök jelölt és a 106 egyéni képviselő jelölt. A fideszes Holdudvar júniusban jelentette, hogy ugyanerre a napra békemenethez szervez. Minden arra utalt, hogy a kormánypárt és az ellenzék erőpróbát tart a nemzeti ünnepen. Hol tartunk most? Tette fel a kérdést tegnap reggel 6 óra 18 perckor. Az, ellenzéki, az ellenzék szempontjából sehol. Azt már tudjuk merre fog vonulni a békemenet, azt is, hogy a főváros melyi pontjában beszélet a miniszterelnök. A magyar kutya kutyapárt hónapok óta propagálja saját rendezvényét, amikor azonban ezeket a sorokat írjuk, zárójelben az előválasztás második fordulójának eredményhirdetése előtt, sejtelmünk sincs, hol tartják a nagygyűlésüket az ellenzéki pártok. Az előtnél zárva volt a záruljal. Számunkra rejtély így szére Gábor a népszavában. miért nem lehetett jó előre kiválasztani és meghirdetni a helyszínt, független attól hogy kinyeri a miniszterelnök jelölti csörtét. Nagyobb baj, hogy még arról sincs megalapodás, lesz egyáltalán nagy gyűlés. Ha lesz is az egyik ellenzéki párt képviselőjének közlése szerint ne számítsunk olyan méretű demonstrációra, amely létszámában felvehetni a versenyt a békemenettel. Ennek megszervezésére nincs idő, pénz, energia. Sok százezeren szavaztak az előválasztáson, a részvétel a legoptimális várakozásokat is felülmúlta. Az előválasztása előtte között folyó sárdobálás ellenére sikert hozott. Október 23-a újabb lendületet adhatna a kormányváltók szövetségének. Az ellenzéki pártok elsőként a legjobb pozíciót elfoglalva állt starthoz. Ez nincs egyeztetve, de mindegy. Az ellenzéki pártok elsőként a legjobb pozíciót elfoglalva álltak itt kellett volna lennie, a starthoz. Aztán előzékenyen maguk elé engedték a vetétársat, kíváncsian várjuk, hogyan próbálnak ebből jól kijönni. Érte a Gábor, az egyeztetés leszámítva egyetértek vele. Mármit, hogy az egyeztetési hiba. Durvá 20 perc, húva felhívom Krémer Balást, addig állok az önök rendelkezésére, pontosabban mondva ülök arról beszélgetünk, amiről akarnak. Nem állítanám, hogy mindent elmondtam, amit szerettem volna, de volt egy megakadás, ami után önmagában nehéz az embernek visszajönni. Ha önök úgy gondolják, hogy volna, vagy van miről beszélni, egyébként mindig van miről beszélni. Tudják, amikor valamiről beszélünk, az általában abban a pillanatban szokott lenni, mint amikor a tojást főzzük, kemény tojásra egy ilyen tojásfőzőgében, és az megszólal, de vannak olyan pillanatok, amelyek ezt megelőzik, és vannak pillanatok, amelyek után vannak, és nem minden történetnek van tojásfőzője, amivel csak arra utalok, hogy az, hogy mikor mi aktuális, azt mindig az adott felek döntik el, például az, aki most éppen telefonál. Jó reggelt kívánok. Jó, jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok. Elnézést. Csak szállít, én, én, én meg azt ja. szeretném Igen? mondani, hogy tartsunk mértéket. Különös tekintettel arra, Igen. hogy tegnap még pluszban valakit rávett arra, hogy telefonáljon, ami egyébként egy nagyon pozitív dolog egy olyan mozgósító erő, amit én kifejezetten pozitívan veszek. Viszont miután az önmondódója sohasem civil, hanem mindig valahogy összefüggésben van az Ön Soha mozgal... sohasem, legtöbbször igen, de soha nem. Tehát hát volt már olyan. Az azért na, konzín nagyon ritkán maradjunk abba, többi. hogy én, meg, én most Csak. figyelek, hogy miről van szó, aztán pedig arra kérem Így. önt, hogy ossza be, legyen szíves. Rendben, az rendben, Egyébként rendben. nem létező kreditje, mert senkinek sincs kreditje. Érszem, uh, de legyen arra tekintettel, hogy én nem vagyok propagátora annak az oldalnak, aminek ön a tagja, és ez így be nem akarok. Értem. Értem. Én csak az előző felolvasásához szeretnék csatlakozni, hogy lesz ellenzéki megemlékezés holnap, október 23-án, három órakor akkor a korvén közben valóban ezt a Mi Hazánk mozgalom. Én ezt értem. Az... Ezért mondom önnek, pontosan erre utaltam, hogy Nem vagyok fali újság. De nem lebeszélni akartam, hanem arra, hogy ossza be, ha ez érthető. örökre. 061-712-42 Aranyfüggés, aranyláncol Mikor ölelem, soha nem is lehet Mond a kódot, a papu nyílik De ha nem jössz rá, várhatsz a sír Tegnap tudtad, te már a új kell. A hope must be for older unfair Oh you're older egy you're jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Arra lennék kíváncsi, hogy mi a vélemények Gulyás Marciról, meg a Partizán tevékenységéről, mert szerintem nagyban hozzájárult itt a a dolgokhoz az elmúlt hónapokban, években, és mint, mint média szakember kíváncsi lennék, hogy ő hogy érdekezik. Én mérsékelten követtem azt, ami ott van, de amit mondott annak a hasznosságáról, az semmilyen vonatkozásban nem vonom kétségben. Én azt gondolom, hogy sokat tett a partizán, és benne Gulyás Márton annak érdekében, hogy ma az ellenzék abban az állapotában legyen, amiben van, Teszem azt hozzá, hogy ez egyszerre pozitívum és egyszerre negatívum, sokkal nagyobb mértékben pozitívum, mint azt, ahogy ezt ki tudom fejezni, de azt őszintén megmondom önnek, és én ezen átmentem ezen a fázison, ugye Gulyás Márton sokkal fiatalabb, mint én, és nem azt mondom, hogy ez én utammal jár, mert mindenki a maga útján jár legfeljebb emlékeztetnek egymásra az utak, ahogy az emberi életek is hasonlítanak egymásra, miközben természetesen különböznek, hogy van ennek egy olyan propagátori jellege, ami valamikor kifejezetten közel állt hozzám, és amitől én eltávolodtam. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ennek a a propagátori szakmai jellege sokkal előrébb tart az én szememben, mint a média szakmai része, de ezzel nem mondtam feltétlenül rosszat róla. Tehát, hogy ez nem egy negatívum, de ezt nem tudom elhallgatni, ha érti, amit mondok. Értem, értem. Én, én azt gondolom, hogy egy normális magyarországon lehet, hogy nem lenne ilyen sikeres és népszerű. Ebben önnek tökéletesen Sokkal több kritikai hangvétel is megfogalmazódnak, de hát mi egy ilyen országban élünk, és ehhez egy ilyen srác kell, aki összerakja ezt az oldalt, és, és nagyon fontos szerepettől, de én azt gondolom. Igen, az, csak, csak még egyszer mondom, de nem, nem, nem kell engedtőbb férletes egy Istenmás, tehát ha valaki föláll a dobogóra, akkor nekem benne megvan a késztetés, persze, hogy vagyok, akkor valamilyen módon azt kéne hogy mondjam, hogy de, közben én is vagyok, vagy az én tanítványom volt, de ez most abszolút nem szerepelt, tehát ez most egyáltalán nincsen benne. Én csak azt mondom, amit ön mondott az előbb, Ugye ez egy hazai sajátosság. Én ott voltam akkor, amikor ő ennek a kezdeményeiről beszélt. Én magamban szöcögtem, tévedtem. Ő ezt felépítette, megvalósította, a maga nemében egy egészen páratlan vállalkozást tartott és tart fönn, beleértve azt a rengeteg csalódást, amilyen, amilyen mértékben egyébként rá bizonyos szempontból és bizonyos pillanatokban számítanak a pártok, más pillanatokban pedig ott hagyják őt és választják az ATV-t, vagy az értékel klubot, mert hogy az nagyobb nyilvánosságot biztosít. Én ennek a, a mozgalmár vagy, amit az előbb mondtam, propagátori keresem a megfelelő szót jellegét nem tudom eltagadni, amely egy olyan fénytörésbe helyezi az egészet, amely nem levehető róla a a a, a média szakmai megítélést illetően. Ha egyszer nyer az ellenzék, ha jövőre nyer az ellenzék, akkor abban elévülhetetlen érdeme lesz a partizánnak, és mindenkinek el kell dönteni, hogy ez egy minden vonatkozásban pozitív, vagy egy olyan árnyalatot is hordozó mondat, amin az ember elgondolkodik. Hihetetlen innovatív pacákról van szó, én nem aggódom érte. A partizán után is meg fogja találni a helyét. Nagy kérdés, hogy ő egyébként egy elezéki győzelem esetén ezt a partizánt fenn akarná-e tartani, vagy fel tudná-e tartani maga a partizánra, mint jelenségre, nagy valószínűséggel egy ellenzéki győzelem után is szükség lenne. Igen, szerintem ez a legérdekesebb kérdés, hogy mi lenne, ha, és talán majd meglátjuk, hogy megmarad-e egy rendszerkritikus médiaként ez az ügy, meg a Gulyás Márton is, vagy sem, mert szerintem a fékek és egyensúlyok miatt nagyon hasznos lenne meg. Én értem, de magában a túlcsaba történetben, ahogy ott létrejött például az a beszélgetés kizárólag e, Hatházi Ákossal, mert túlcsaba nem ment el, mert egy-egy ezt megelőző beszélgetésben, a távol létében úgy beszélt róla e, a, a Gulyás, ahogy beszélt. Én azt például megértettem. Mm. Jó, hát én inkább ilyen nagyobb ívűben gondolkozva mondom azt, hogy, hogy a rendszerkritikus médiára mindig Igen, csak van, egy akár... dolgot ne felejtsen, hogyha közben ott van, tehát hogy mondjam... Gulyás a speciál nem áll, én elsősorban a Puzsérra mondtam azt, hogy a Puzsér pontosan lő, de az egy kartács tűz. Tehát meghal benne az, vagy eltalálja benne azt, ha tetszik, aki a célpontban van, és eltalál még mellette 15 ezer embert, vagy 15 embert, vagy 8-at, akik szerencsétlenségükre ott álltak. Lehet onnan nézni, hogy eltalálta azt, akit egyébként el kellett találni, és lehet ott onnan is nézni, hogy olyan mennyiségű ember sérült benne, ami ami megbocsájthatatlan. Valamit a kartács tűz az nem tartozik a sportága közé, az egy, az egy létezési mód, amelytől én távol tartanám magam, miközben könnyen lehetséges, hogy volt az életemnek olyan periódus, amikor akarva-akaratlan én is dolgoztam így. A partizánnak is van olyan áldozata, Akiről ma egyébként a közvélemény és a közvélekedés úgy gondolkodik, hogy neki áldozatnak kellett lennie, én erről nem vagyok száz százalékig megbizonyosodva, és ez nem egy szakmai tevékenységnek, hanem egy politikai hozzáállásnak volt a következménye. Amit azt gondolom, hogy észre kell tudni venni, és én nem vettem észre a gulyás esetében, hogy ő ezt észrevette volna, és erre egyébként reflektált volna. De hát nagy sebességgel közlekedő vonatok, amikor elütnek egy egeret, azok se szoktak megállni, és én nem hasonlítottam Tóth Csabát egérhez, hanem e, mármint, hogy ő lett elütve, vagy bárki más, aki ebben a folyamatban bekerült, e, csak azt közelről láttam, még akkor is, hogyha nyár volt. De egy ilyen gyorsan haladó szerelvény a partizán, és én kívánnám nekik, hogy vagy egy biztosítási rendszer találjanak, egy még egy ilyen gyorsan haladó mozdony is, vagy vonat is meg tudjon állni, vagy hogy valahogyan valamit kezdjenek azokkal az áldozatokkal, akit akarva akaratlanul elütöttek. Köszönöm szépen! Én nagyon szívesen! 061 Felívom Krémert Balást, de megígértem neki, hogy előtte fölhívom, de közben figyelek. Jó, rövidesen fölhívlak, csak megígértem. Bár a civil életben is olyan mértébe tartanám meg az ígéreteimet, mint a munkámban. 061 712 42. napom egy kézvadrögény, 86 ezer óvatlan pillanat. Ijesztő ez a nagy szabadság, a végítalán. Várhatok, bármikor elszabadulhatok. Hát például, a kontrolláljatok. A magán életem, államosítani kéne. Nem elég vételen, államosítani kéne. Minek a priván szféna? Államosítani kéne, nem kell a komporciónak. A hagyamban folyton megszalad A végtelen szabad gondolat Bevallzom gyakran, adózom Titkols örömöknek biztos alkalmi vágyatnak! És biztosan nektek is félelmetes Hogy a rendszeren mennyire kívül vagyok Tegyetek engem a tukébán. Kérlek, hogy államosítson A magánéletem! nem elég neki hát államoshito ne kérhet a privát szféra államosítani kéne, nem kell a komfortzóna államosítani kéne. kérhet moner must be Jó reggelt! Jó reggelt, Ivánok. Nem tudom, hogy volt már szót a tegnapi Gyurcsány ö... megszólalásról. No, nem volt róla szó. Ö... Hát én amikor meghallgattam, én arra gondoltam, hogy ez a Gyurcsány megint megnyeri a Orbánnak a választást. Mert? Hát eh, én ahogy belehallgattam, nekem teljesen az jött le, hogy itt eh, korán sem biztos, hogy be fogják tartani ezt a Márkizaj féle eh, győzelmet vagy megállapodást, hanem majd a DK mint a legerősebb frakció, hogyha nyernek nyilván, akkor majd ők eldöntik, hogy ki lesz a miniszterelnöke Magyarországnak. Nagyon érdekes, amit mond, mert ez expressis Verbis nem volt benne, de kihalható volt. Én... Hát és én sajnos ezt hallottam kivelőle, elnézést, hogy közbevágtam, vágtam, és ugyanaz volt az érzésem, amikor még régen beszéltünk, amikor a karácsony Gergely megnyerte a főpolgármester választást, és én másnap betelefonáltam, hogy eltörnyeltem azó, hogy milyen arcok állnak a Karácsony Gergely mögött, és akkor nagyjából ön is uh, így érzett valahogy, hát tegnap hasonló érzésem volt a Gyurcsány uh, videó megtekintése után. Elnézést, hogyha megnézte volna, hogy milyen arcok álltak uh, a, a Márkizai mögött, meg mellett, nem feltétlenül, amikor a dobogon beszélt, hanem, tehát a Hont Andrásnak az a fényképe, amit közzétett a Márkizaival az engem arra a képre emlékeztetett, amit én Acél Andrével kapcsolatban láttam, Acél André-t láttam így, Horgyula. Megbálaszt, tehát a szociális napár gyűzelmekkor, amire persze fel lehet tenni a kérdés, hogy én mit kerestem ott, én akkor forgattam. Önmagában az, hogy egy ember elmegy egy ilyen helyre, az még nem jelent semmit. Az, hogy ott hogy viselkedik, az nagyon sok mindent elárul róla, és még mielőtt azt mondanánk, hogy ezzel le lehet őt írni, nem, de sok mindent kifejez. Érdemes azt a fotót megnézni, érdemes Hont András arcát megnézni, és Márkizai Péter arcát megnézni, az egy pszichológiai elemzésre is módot ad a két személy némi ismerettével együtt. De visszatérve arra, amiről ön beszél, én meghallgatom az egyenes beszédet, mert úgy hozza a sors, hogy amikor én jövök ide Békás megy erre, hol hosszabban, hol rövidebben, annak függvényében, hogy éppen hol alszom, akkor az előző napi egyenes beszédet adja a, a spirit FM, ami néha nem nagyon érthető, mert tegnap például egy olyan jóval korábbi egyenes beszédet adták, amiből még kise derült, hogy kinyerte az előválasztás, de most, ha én ilyesmit mondok, akkor az ugye az előző munkahelyemmel kapcsolatos kritikaképpen jelenik meg, és olyan, mintha nekem sabanyú lenne a szőlőholott. Itt egyszerűen csak egy nettó szakmaiatlanságról számolok be, azt a műsorot, nem tudom, ha ismételték, csak jelzem, hogy ez van. Ugyanakkor tegnap Rúnai Egon vendége volt Dobrev Klára, ugye én ebben nem fog részesülni, hiszen a holnapi Dobrev Klára beszélgetést a riportalagy lemondta, amit én tudomásul vettem, nem is tehettem volna mást, reggel erre kitértem, hogy Dobrev Klárától ezt például nem kérdezte meg. Amit a Gyurcsány mondott, vagy Gyurcsány mondott, az egyébként üzenetét tekintve ilyen volt, az, hogy ezzel mit lehet megnyerni és mit nem lehet megnyerni, én nem gondolnám azt, hogy a Gyurcsány a Márki Zai ellen dolgozik. Én azt láttam, hogy a Márki Zai győzelmének nem örül, de miért is örülne, ugyanakkor mindent, ami emberileg elkövethető, elkövet annak érdekében, hogy ez minimálisan látszol rajta. Tenap a felesége ennél sokkal nagyobb vonalú volt, de hát ő is meg van ütve, és ezen nem lehet csodálkozni. Tenap Gyurcsányi Ferenc, ahogy ezt szokták otthon tenni a családfűk, felemelte a kezét, és azt mondta, hogy attól, mert te már 18 éves vagy és nagykorú, attól én még rendelkezem családapaként olyan lehetőségekkel, amelyeket azért nem árt számításon kívül hagyni, hogy ezt egyébként ennél részletesebben hogyan gondolta, ezt csak vele lehet megbeszélni, miután tegnap Dobrev Klára még nem volt olyan távolságban a férjétől, mint amilyen távolságban majd később megint lesz. Ezt meg lehetett volna kérdezni. Meg is kérdezte egyébként Rónai Egon, tehát volt szó erről a videóról, de erről a részletéről nem. Én is kíváncsian vártam, hogy ez a kérdés elhangzik és hogy mit fog válaszolni Dobrev Klára, de megmondom önnek előre, utólag Dobrev Klára kitért volna, ugyanazt a politikát folytatja, mint Gyurcsai Ferenc, Alapvetően ilyen kérdések elől kitér, tegnap szerintem Gyurcsai Ferenc azért nem tért ki ez elől, mert még olyan mértékben volt hatása alatt az eseményeknek, hogy ezt mondta, könnyen lehetséges, hogy ezt mára megbánta, ennek a jelentősége csak akkor marad meg, hogy egyébként ezt folyamatosan mondani fogja. És én utána Előzések közvállágok nekem meggyőződésem, hogy nem ő fogja folyamatosan mondani, ez hogyha a fidesznek van egy kis esze, akkor ezt fel fogják használni. Ebben biztos vagyok, mert ez egy olyan De Ez már felhasználja. szöveg volt, de ráadásul uh, Gyurcsány Ferenc már elég régóta a politikában van, megtanulhatná, hogy a jobb csendben maradni, azért a felesége szerintem ebben az ellenzéki összefogásban sokkal jobban kommunikál, mint a Gyurcsány Ferenc. Lehet, hogy a, az ész, meg az összetartó, tehát ami fölépített a Dékáz, az nyilván Gyurcsány Ferencnek az érdeme, de az, hogy tegnap jobban járt volna, meg szerintem az ellenzéki tábor is, hogyha ő csendzart volna, ebben én nagyjából biztos vagyok. Mert ez fel lesz használva ellene, illetve nem csak ellene, hanem ebben fogják revolverezni majd a már Zajt, meg az ötös ellenzéki pártot a kérdete De, a, de azt értsen meg, hogy ez, ez az elem már jelen van. Tehát ezek a kérdések már elhangoztak még ezelőtt Igen, a videó a, előtt. És ennek legalább a... annyi sütni valója lenne neki, hogy ne adna még jobban logot alájuk. Ez, Igen, de, de, de mi van akkor, hogyha ő ezt előre megfontoltan tette, mert ezzel valójában, miközben azt mondják a politikusok, hogy ők nem akarnak üzenni, ő kifejezetten üzenni akarta Márki Zajnak, még mielőtt a héten találkoznak. Ne becsülje alá a És ne értékelje túl a Fidesznek én... a, És ne értékelje túl a Fidesz kommunikációs lehetőségeit. Hát, én nem becsülöm alá a gyurcsánykörencet, de azért én úgy gondolom, hogyha ő belegondol a, a ő politikai tevékenységébe, azért azt látnia kéne neki is, meg nagyon sok embernek, hogy a Fidesz első kétharmadának, a gyókány felette köszönhető a Fidesz első kétharmada, és utána ő nem tudott leállni ebből az egész dologgal, és én azért tartom őt a magyar politikai élet második legkártékonyabb figurájának, mert ezt az ő politikája létrehozta, az elsőnek pedig Orbán Viktor Dardom, tehát nekem ez a véleményem, mert az egész történetről, és az ő párharcuk határozza meg, még most is a, a magyar politikai élet nagy részét sajnos, és amíg. Egyik ki nem hullik, addig ez e, így fog folytatódni. Igen, mert, de tapasztalata, e, hogy volt olyan, hogy átmenetleg kihullott, az egyik mégis vissza tudott jönni, sőt... Ugye de csendbe maradt. De csendbe maradt. Tehát azt ne felejtsük el, hogy az Orbán Viktor az azért e, volt annyi sütnivalója, hogy csendben maradt, amikor ő, ő háttérbe volt akkor. Ő hátul dolgozott, és nem nagyon e, nyilvánult meg nagyon sok dologba. Elnézést a kordonbontástól gondolja. kezdett, hogy ja, megszépíti a múlt az ön emlékezetét. Hát lehet nyilván én is öregszem, de én azt látom, Ez hogy. Ez nem az öregségével van. Nem, nem lehet, az... igen, képtelen leállni. De mind a ketten képtelenek leállni. És ezzel önmagában még nincsen baj. Számos, e szá számos ember van valamit maga, a tény, hogy visszatudtak térni. Hány sportoló örülne annak, hogyha ebben az életkorban ők még NB1-esek lehetnének? Vagy nemzetközi szintűek, ezt mindenki eldöntődjük, NB1-esek vagy nemzetközi szintűek, de minden esetre ott vannak, ahol mások már régesrég kiestek. Hát Ami igen. egyébként Mi? önmagában nem érdem, de azt mutatja, hogy valamihez értenek. Hát ez kétségtelen. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Csak a véleményemet akartam Oké, okay, rendben van, ez megtörtént. van -e még bárki, aki szeretne megszólalni még miatt felhívom Krémer Balást? Jajj. 061-712-42. Ja, det går ju en Kicsit halkabban hátul gyereket. szia. Jó reggelt! Krémer Balázs van a vonalban, szociológus ez a megszólítás? Ez teljesen korrekt. Um, mielőtt nem volt Facebook, te voltál ilyen gyakran írásban megnyilvánuló valaki, mint ahogy a Facebookon te egyébként viszonylag gyakran írsz dolgozatokat? Uh... Hát nézd, a Facebook nekem is egy csomó mindenben egy ilyen pult cselekvész, tehát hogy én úgy korábban alapvetően szóban és baráti társaságokban és kollégák között, és úgy általában egy kevesebbet beszélgetős világban élünk, és valószínűleg hogy a Covid erre még rátette egy lapátra. Mennyiben érintett a Covid? Hát annyiban, hogy még kevesebbet jártak össze az emberek. De téged konkrétan tehát voltál ebben? Nem, tehát? nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, csak így Bezártam voltam én is, mint sokan mások, és, és támogatásban tan tanítottam. Nagyon rosszul viseltem, de rögtön hozzákötelem, hogy mondjuk az egyetemi hallgatóim még rosszabbul viselték, szóval hogy az egyetemi léthez, úgy a bulizás, meg azért ez és hát csórikáimnak ez kimaradt a, ebben. A és ebben most csak úgy az ember vala nem teljes értékűen, meg nem. Néző, de úgy beszélget. Én a Facebookon úgy eléggé, hogy mondjam, hektikusan vagyok rajta. Van, amikor kikívánkozik belőle, nem van, amikor hetekik rá se nézek különböző. internet ez a... Ez is nagyon változó és nagyon másképpen internet ezek. Tehát akkor, amikor dolgozok, számolok, akkor az interneten próbálok mindenféle irodalmaknak, adatoknak utána néznek, akkor lógok a nemzetközi szervezeteknek a statisztikáin, és, és amikor nem büteszem temmi, akkor persze átmegyek mindenféle ügyeségeket nézni. Szóval nagyon változó. Sokat a gép előtések közben azért úgy sokszor kattanok az internetre. Ekkora a információ van benned? Um... Ez egy nehéz kérdés, mert, mert azt gondolom, hogy ugye az internet korában tulajdonképpen minden információ ott van a neten, és majd, hogy nem fontosabb tudás és nagyobb kíváncsisággal jelent számomra részben az, hogy mi a hír, meg mi a nem hír, hogy hogyan szelektál az ember ebből a mindenből. Másrészt meg egy csomó minden dologban az gondolom, hogy nagyon sokat tudunk világról, de ugye az értelmezésével vannak bajaink. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest amennyi tudunk, ahhoz képest keveset értünk, és számomra nagyobb tűzdelmet jelent a, do a dolgok megértésével. Igen, ez, ez már egy olyan pillanat, amiért érdemes volt beszélnünk, hogy te gondolod-e az, hogy az internet által minőségileg változott az értelmezés? Vagy inkább mennyiségileg változott? Hát én részben azt gondolom, hogy az internet, tehát hogy ez egy furi világ, ahol az emberek igen nagy többsége. Um, azt hiszi, hogy az interneten való kapcsolattartás az tudja pótolni a, a személyes kapcsolatokat, a barátságokat, a nem tudom mi a fenéket. De egyben ezt pótolja hogy, az egyetemi éveket amit Ezek a virtuális társadalmi tőkék és a lájkok, azok pótolják. Igen, az de a hozzáteszem a leg... azt, hogy azt is pótolja, hogy amit eddig megkérdezett az orvosától, hogy mivel jár, ő azt gondolja, hogyha fölmegy annak a gyógyszernek a, a, a hollapjára és elolvassa, akkor pontosan úgy fogja tudni érteni, mint hogyha az orvos elmagyarázná neki. És egy csomó minden dologban lehet, hogy, hogy tényleg az interneten akkor, amikor az ember elke, elkezd keresgélni, akkor... Bizonyos kérdésekben még akár többet is tudhat, mint az orvos, aki egy csomó mindenben a saját tapasztalataiba, meg a saját történeteiben van bele ragadva, és az internet egy csomó mindenben kétségkívül, mondom, egy nagyobb tömegű információ elérését teszi lehetővé, amiben egy csomó minden dologban sokkal okosabbak vagyunk. Rögtön hozzá kell hogy ennek nem csak mennyiségi tartalmai vannak, tehát mondjuk az Umberto eko egy zseniális eszélye, amelyik arról szólt, hogy a korábbi világban a történelem azért volt annyira fontos, mert csak azt tudhattuk, ami a múltban történt, akár 100-200 évvel ezelőtt. Manapság mindent jelen időben tudunk, látunk, élőben nézzük a támadást, meg a nem tudom mi a fenét. Tehát nem pusztán arról van szó, hogy többet tudunk, hanem sokkal jelen idejükben, olyan real time-ban tudunk a, a világról. De én az mondom, előző hogy... gondolatot nem fejeztük be a tekintetben vagy legalábbis, én nem fejeztem be, hogyha egyébként valaki sok mindent meg tud e, Arról, ami az ő baja szerinte ezzel együtt él azért, hogyha ezzel az illetővel találkoznék nem beszélném le, hogy kezel, keresse meg kezelő orvos egyetszerészet. Az az igen. Ezért hogy, hogy az ön diagnózis az ebből a szempontból nem pótolja azt, hogy elmenjen ahhoz, aki ehhez ért. Most hát csak az a kérdés, mert ugye a tesz az derült ki, hogy vajon az orvos és az ő tudása lehet-e egyenértékű? Nem, én ezt egy pillanatig nem akarnám mondani, és, és igazad van abban a dologban, hogy ez a a nagy tömegű információ az abban az értelemben valóban inkább megtévesztő. Igen, volt. csak az emberek nagyon, sokan... nagyon sokszor mégis úgy viselkednek, mintha rendelkeznének azzal a tudással, abból adódóan, hogy az információhoz jutnak, és pontosan az, amiről te beszéltél, hogy az értelmezési tartomány egyébként vagy nem jön létre, vagy nem olyan mértékben jön létre, mint egy szakembernél, ez őket nem zavarja, és ha felhívod a figyelmüket arra, hogy erre szükség van, akkor embere válogatja, hogy ezt megérti, vagy megsértődik. Ebben a tök igazadban, és azt gondolom, hogy tényleg az egy áltira nehéz kérdés, hogy az értelmezések, amik mindig valami logikus, összerakós, egy nem nem lassú dolgot jelentenek ezt a interneten felgyorsult világban az ember sokkal hajlamosabb, úgy csípőből tüzelve érzelmeinek, meg indulatainak a hatására reagálni, és, és ilyen lassú, pöcsölős, fárasztó dolgokkal, pláne még hogy ezt másokkal meg kell beszélni, meg nem is értünk egyet, meg meg kell vitatni, akkor ebben a dologban oly mértékben elgyengült ez a dolgok értelmezésének a képessége, a kíváncsisága, hogy hát egy csomó szóval mindenben ebből él a fék. Még miatt a féknyúzhoz eljutnánk, meg, meg kagyarodunk egyet, a vendégszeretetét érveztem a Partizán Monoszkóp műsorának, ahol én Nagy Ádámmal voltam összeeresztve, aki egy ismert influencer, miközben én nem ismertem őt, és ugye nem is úgy voltunk összeresztve, hogy egymás mellett ültünk, hanem hol az egyikünk beszélt, hol a másikunk néhány dologban szembesítve lettünk egymással, de amikor én megnéztem a műsort, akkor láttam csak egyben azt, hogy ő mit mond, mert korábban nem láttam, ami egy sajátságos műsorkészítés függetlenül, attól, hogy egy nagyon tehetséges fiatalemberrel jött létre a beszélgetés, de abban nem győztem hangoztatni azt, hogy az internetnek tehát, hogy a, a tapasztalásnak a jelentőségét még akkor is, hogyha az ember ott is félreértelmezhet, még, ott, még akkor is, hogyha megtéve én azt gondolom, hogy nem a korosztályomból adódóan értékelem túl, amikor azt mondom, hogy az az ember, aki azt mondja, hogy az interneten egyenrangú élményt tud szerezni azzal, amit én személyesen élek át, mert ott vagyok, ezek nem egybevethető dolgok, és miközben. Értem, hogy lassan a virtuális jelenléttel meg tudják valósítani mindazt, amit én időben sokkal, tehát sokkal nehézkesebben tudtam megvalósítani, hiszen valóban elmenni, ott létezni, visszajönni, ez egy sokkal macerásabb dolog, mint virtuálisan oda kerülni, mert ahhoz csak egy gomnyomás van, Ebben nem sikerült átható sikert elérnem, és hosszan foglalkoztatott az a gondolat, hogy vajon miből adódik az, hogy ebben nem sikerült. Lehet, hogy sikerült, én nem éreztem azt, hogy nekem sikerült volna, a másik félel pedig egyáltalán nem éreztem ezt, hiszen nem voltunk összeresztve, ami szintén ennek a modern kultúrának a része, amit tudomásul veszek, legfeljebb nem érzem az enyémnek, de hát tök mindegy, ez van terjedőben, én nem mondom, hogy kiszorulok, de minden esetben van egy sajátos helyzet. Én azt mondom, hogy ennek vannak generáltat, hogy kétségtelen tény, hogy a fiad fiatal, nálunk fiatalabbak azok úgy, hogy mondjam, jobban elbírnak lenni azzal, hogy a virtuális kapcsolatokon. De, de nekem ez fápolta az, amit az előtt mondtam neked, hogy a Covid-ot az egyetemi hallgatóim sokkal jobban megviselték, mert nekik hiányzott a találkozás, meg az ökörködés, meg a e, hát egyetemista léhez hozzátartozik ez a bulidum, a ézé, kaland, stb. Tehát, igen, én azt gondolom, hogy nem egyenrangú a, a online kapcsolat azzal a dologgal, amikor az ember személyesen találkozik, barátom, amikor vannak barátai, meg megbeszélhet dolgokat, meg más az intimitásnak a szintje, meg egy csomó minden dologban azt gondolom, hogy ami különösen sokkal több a személyes kontaktusokban, az mondjuk úgy, hogy az embernek az ilyen társas lénykénti egójának az megerősítése. A személyes találkozásokban az ember sokkal több megerősítést kaphat, sokkal több elismerést kaphat, sokkal inkább, hogy mondjam, megélheti a saját jelentőségét. Az interneten elveszünk a tömegben, meg a... Hát de nem csak a, a saját jelentőségét, a másik jelentőségét is színekszabok És is, rögtön, ez csak viszontos működik. Persze, ez csak viszonyos alapban, ez azt jelenti, hogy ő maga is másoknak megerősítheti a pontosságát, a jelentőségét, azt a dolgot, hogy számít nekem, hogy, hogy ezekben a dolgokban, hogy mondjam, az internet valahogy a, a, a tömeges magányosságnak a világát jelenti, amilyen, amiben benne van ez a dolog, hogy á, én már nem számítok, meg itt nem csak pampogók, meg nem tudom, mi a fene. Igen, ez kétség kívül az internetnek egy olyan illúziója. Még egyszer, hogy a like az nem ugyanaz, mint amikor az ember hátba vágja a komája, hogy azért ez rendben volt. Uh... Hirtelen ugorva egyet, de pontosan az figyelembe véve, amiről te beszéltél, ha egy politikus, politikusnak adja magát, és távlati tervei vannak, mondjuk miniszterelnök szeretne lenni, akkor ugye azt nem hogy hagyja ki, hogy ez a két világ, amiről mi beszélünk, ezek egymás mellett párhuzamosan vagy nem párhuzamosan léteznek, és mind a kettőre ki kell, hogy találjon egy... Technikát, hogy hogyan fog abban hatni, ezt ugye én jól képzelem. Tehát ez egy evidencia, amit most megfogalmaztam. Nem evidencia abban az értelemben, hogy, hogy itt a politika azt hiszem, hogy nagyon különféle műfajú dolgokat jelent, és a műfajok között van egyfajta hullámzás. Tehát az elmúlt évtizedekben az amerikaiak használják a politément kifejezést, amit a politicsből, meg az entertainmentből a szórakozásból raktak <gül> össze, um, amelyik arról szól, hogy a politika is egy show műsor, ahol sztároknak kell lenni, akiknek meg kell jelenni a tévében, meg a és a választóknak úgy kell elmenni egy ilyen politikai műsorra, mint hogyha egy koncertre mennének, ahol megcsápolják, meg, meg a. <gül> um, és kétség kívül... Vannak olyan politikusok, ö, akik ilyen primadonnának képzelve magukat ö, hegyegnek a, a nyilvánosság előtt, hogy majd az emberek sápolnak. Most ez nagyon ellentmond részben egy korábbi világnak, ahogy mondjam, a mozgalmi jellegű, ö, sok szempontból alapján, ilyen testületi jellegű politika csinálásával, illetve úgy tűnik, hogy manapság nagyon erőteljesen jönnek vissza azok a típusú politikusok, akik valahogy, hogy mondjam, mégiscsak a, a, a közvetlen kontaktusoknak a hatásával jobban tudnak élni. Tehát nekem például a meggyőződésem, hogy a. Az önkormányzati választásoknak egy komoly sikerfaktora volt az, hogy a helyi politikusok kiálltak a metró megállóba, meg a nem tudom, hova, és pacsiztak mindenféle emberekkel, és megköszönték, hogy érdeklődtek, és nem tudom mi a fene. Ami úgy tűnik, hogy egy jobb hatást ér el, mint, a, mint az ilyen személytelen sóhatás, ami a bizékon keresztül jön, ami a médián keresztül, vagy a közösségi médián keresztül jön. Tehát... Em, nem, de azt hiszem, hogy nincs erre jó recept, hogy ebből vegyél annyit, abból meg annyit, mert valószínű, hogy az elsődleges szempont az, ami hitelességi szempont, tehát kitől mi az, ami úgy meggyőző, hogy, hogy érdemes rászavazni, rábízni az embernek a hadóforintát. Jó, akkor most egy, távol, egy látszólag távoli kérdést teszek föl, de ugyanerről. Um, az egy alapszituáció is. Um, jó, nem általános, de ugye mégis előfordul, hogy az ember a párjával, vagy a barátnőjével, vagy a barátjával, de egyszer csak azt kérdezi, amikor valahová el akarnak menni, mondjuk enni, hogy mire van guztusod? Ugye ez a kérdés, ez nem arra vonatkozik, hogy éhes vagy-e. Hiszen ez nem arról szól, hogy mi most enni akarunk, hanem hogy ez valamiféle élményvadászat is, vagy valami, ami... ami hogy, hogy ugye az ember egyszer csak azt mondja, hogy ezt most ennél nem tudom jobban kifejezni. Abszolút értem. Ha, ha, ha az a kérdés, hogy a mostani politikai gazdaságban, ahol az van, ami, ami van, tehát a Ismerjük ezt az étlapot, ami előttünk van, az egy másik kérdés, hogy mindenkinek más a kedvence benne. De azt nagyjából el lehet, valahogy el lehet mondani, hogy mi az, amire az embereknek guztusa lenne, miközben egyáltalán nem feltétlen van rajta az étlapon, és amit most a Márkizai valami olyan módon elégített ki, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az embereknek rá volt guztusok, de mégis ő emlékeztette őket leginkább arra, amire guztusok lenne, amire persze valaki azt mondhatná, hogy ez annyira bonyolult kérdés, hogy nem lehet érteni, de szerintem nem annyira bonyolult. Bocs, hogy egy kicsit messzebb indulok, de Indul. igyekszem rövidre zárni. Nem kell, Ö, szóval itt. De érthető voltam. Abszolút érthető voltam. Egy, volt, egy jó 5-600 évvel valahogy és különösen a modernitásban és a modern kapitalizmusban a meghatározó emberkép az az volt, hogy az ember egy olyan racionálisan gondolkodó, a hasznait, meg a veszteségeit mérlegelő, józan döntéseket hozó ember, aki minimalizálni akarja a vesztességeket és maximalizálni akarja a hasznait. Az elmúlt húsz évben ez az emberkép ez eléggé felfordult ebbe a dologban, furcsamód. Azok a magatartási közgazdászok jártak elő, akik hát a közgazdaságtanon belül abszolút forradalmat csináltak azzal a dolgokon, hogy maga közgazdaságtan, az tulajdonképpen nem a hádja szerint körülírható tudomány, hanem az azt feltételezi, hogy itt az emberek racionálisan mérlegelve a hasunkat optimalizálva akarnak dönteni. Most ez a magatartási közgazdaságtan, ahonnan számos ember már közgazdasági Nobel-díjat kapott, még vannak benne ilyen bizar jelenségek, mint a Daniel nem van, aki pszichológusként kapott közgazdasági Nobel-díjat. Ez egyszerűen azt a dolgot fedezte fel, hogy nem ilyen hason maximalizáló automaták vagyunk, hanem emberek vagyunk, akik mindenféle érzelmeik, indulataik, indulataik zsigeri akár alapján ö, döntenek. És hogy normálisan valahogy ezek a, ez a kétféle gondolkodás, ez a gyors zsigeri, ezért meg a józan gondolkodás, ez úgy valahogy konfliktusban van egymással, meg kiegészíti egymást, és tulajdonképpen az ember, A döntéseinket ilyen emberként hozzuk meg. Na most maga ez a tény, hogy mi szeretjük magunkat okos embernek tartani, meg minden iskoláinkból azt tanítják, hogyha nem vagy racionális, és nem jól képviseled az érdekeit, meg a használat, akkor hülye vagy. Amihez képest mi az érzelmeinkre tudunk hatni. Ez az elmúlt időszakban barramira nagy visszaélésekhez vezetett az embereket, akik az üzleti életben, marketingben, politikai kampányban tulajdonképpen ezekre az érze a vágyakra, az érzelmekre próbáltak meghatni. Most én szerintem ez nem rossz vagy jó, ezzel lehet visszaélni, meg lehet jól élni vele, meg nem, tehát nem, én nem minősíteni akarnám, de kétségkívül abban a dologban igazatban, hogy itt a márkiz jelenségben egyenlőre kevésbé a józan eszünk működik, hogy itt mi az a racionálisan kalkulálható változás, amit márkiz, vagy az általa képzelt politikai irányok jelentenek. De számos dologban, ütött a jelenség. Tehát például itt vagy. Persze. Tudok Mi hallgatni, van, tehát nem, nem. Hogy a dologban hallgatni. a Márki én nekem úgy tűnik, hogy az emberek azt vették le, hogy ez zürge, ez másképp beszél, másképp gondolkodik, mást mond, és hogyha változás akarunk, akkor igazából ő a változás embere. Ezt ilyen ezt, hogy mondjam, lehet racionalizálni, ebbe tudunk konkrét dolgokat mondani, tehát például számomra meglepő volt, hogy akkor, amikor ő néven nevezve emberekről beszélt, akkor nem az establishment embereiről beszélt, hanem számomra ismeretlen vidéki, étköznapi emberekről beszélt, akik mondjuk úgy, hogy egy ilyen Fidesz kiskirályság, provinciális királyság világában is a saját sarkukra álltak, valamit megcsináltak, és így tovább. Csak ennek, ennek azt gondolom, hogy volt racionális üzenetértéke is, de azért alapvetően egy, a változást érzékeltette. Azzal mondom, hogy nem csak máshonnan jött, mást mondott, másképp beszélt. Ő, ő, ő nagyon egy másik világot szimbolizált itt a kampány alatt. De miért? Na most ebben, ebben én zavarban vagyok, tehát hogy azt gondolom, hogy itt még... Ő, tehát, ha azt mondom, hogy én szeretnék elutazni Amsterdamba, akkor tudom, hogy mire vágyom. Ha azt mondom, hogy hogy Gusztuson van egy Bécsi szeretre, akkor a hangulatomat nem fogom tudni leírni, de tudom, hogy mit azonosítok a Bécsi szerettel kapcsolatban. De ha én azt mondom, hogy szeretnék elutazni a Márkizai szigetekre, akkor meg tudom mondani, hogy oda valójában mér is megyek. Mi van ott? Uh, Mi ne, van a Márkizai szigeteken? Lehet, hogy te meg tudod mondani, én hát Én most ezt kérdeztem. Tehát miközben sorok állnak a Márkizai szigetekre való repülő egyért, ha megkérdezed őket, hogy ők miért akarnak elmenni a Márkizai szigetekre, akkor a legtöbbször elhangzott válasz az, hogy ők unják Nidzát amiből az, a, az adódik, hogy oké, okay, de aki mind utá, unja unnya az most mind el akar menni a Márkizai szigetekre, de erre már nem válaszolnak, mert mert közben előbbre mentek a sorban, és nem akarnak vele tovább beszélgetni, és te csak csodálkozol azon, hogy ez a Márkizai szigetek, ez milyen népszerű, nem akarod őket lebeszélni, tehát semmi az égegyat a világán, nincs benned az ügy, hogy lebeszéled őket, csak azon gondolkodsz, hogy ha te oda beállsz, és te magad is elutazol a Márkizai szigetekre, akkor vajon ott olyan élményben lesz -e részed, amit te szeretnél, mert hogy nem tudsz róla jóformán semmit. Oké, okay, de azért valamiket vissza lehet fejteni a dologból, és akkor, akkor, hogyha erre van között a kérdésed, akkor hogy meg valamiket visszafejteni a szövegeiből. Ugye az egyik az az, hogy sokaknak meglepő volt, és talán a, ez a palérozott politikai társadalmi világban járatosaknak visszatetsző is volt, hogy már egyenesen beszélt. Tehát nem, nem nagyon hódolt a politika korrekness, kultuszának, nem, nagyon, nem, nem az Európai Unió intézményeinek a nyelvtanában beszélt. Egy hétköznapi, sok szempontból vidéki nyelvet beszélt, ami, ami közelebb állt az embereknek a, a, a nyelvével, amiben benne van az a típusú érzés is, hogy hogy én értem ezt az embert, és ő is ért, érteni fog engem. Szemben azokkal a politikusokkal, akik valamilyen ilyen misztikus, kultikus, világtól elrukaszkodott szövegben beszélnek. Aztán nagyon meglepő volt a, ez a más karakter a változásnak a dolga, hogy a hagyományos politika az, az elmúlt 30 éve valahogy beragadt abba a dologba, hogy szinte kizárólag az újraelosztási kérdésekről beszél hogy arról a dologról csökkentsünk el az adót, és Pénzről, akkor igen, maradjon az embereknek, vagy növeljük az adót, és akkor többbe pénzt vossunk erre, arra, amarra, hogy, hogy, hogy, hogy mint a politika tulajdonképpen ez az államháztartás reszelgetéséről szólna, mert mégiscsak a pénz az igazi dolog, az összes többi az bizé. Most ehhez képest a mártizalja azt gondolom, hogy, hogy meglepő módon nem beszél gyakorlatilag újraelosztásról. Ő valahogy annak a középnek beszélt, amelyik az egész újraelosztási problematikát utálja, akkor is, hogyha a csókosoknak osztogatnak, meg akkor is, hogyha ők nekik abba kell belegondolniuk, hogy ők esetleg rá lesznek szorulva arra, hogy az állam pénzéből éljenek meg valahogy ezt a közepet jól támadta, vagy jól fogta meg azzal a dologgal, hogy nem az államtól való függésükre, meg a nem tudom mikre akart építeni, hanem folyamatosan egy ilyen közgazdász nyelve, oltott magaura, nyelven. Tulajdonképpen azoknak az embereknek, úgy tudom, tenni, hogy nagyon jól elcsípve fiataloknak is beszélt, akik úgy. Nem az államtól várják azt a dolgot, hogy, hogy, hogy a, a boldogulásukban valahogy előre jussanak. És mondott uh, valamit a tekintetben, hogy a boldogulásukban hogyan fognak előre jutni? Szerintem érzékeltetni érzékeltetett néhány dolgot, tehát például azzal a dologgal, hogy példaként olyan embereket, tehát hétköznapi embereket hozott. De nem mondott eleget. Tehát, hogy ebbe a dologba azt gondolom. Menjünk hogy, vissza, hogy, begyel. Jó. Ha felírok neked Márkizait receptre, vagy elküldelek téged a Márkizai szigetekre, szigetekre mert a kihors... Igen, ez a Mániad, ez a, van egy ilyen besípődésed, Márkizai szigetek. Ez... Nem, ez most, ezt most jutott eszembe. Tehát, de van, de most úgy rákaptál. De, de, de, már, de már le is jöttem róla, mert, mert, mert, mert ugyanakkor kitaláltam, mint gyógyszert. Tehát, hogy a már... de... tehát, hogy már... tehát a Márkizai az ugyanolyan, mint az Algopirin. Tehát, igen. hogy van valami, amire fölírják. Igen. Ráadásul jelenleg a márkizaival barátkozom, nem a szónak a szoros értelmében, hanem úgy ismerkedem velet. Én most már így minden héten beszélgetek, eddig az elmúlt héten beszélgettem vele két órát, kétszer egy órát, amit sose gondoltam volna. Előtte egyszer találkoztunk útmező de akkor csak picentettünk egymásnak. Szóval én most itt a barátkozás szakaszában vagyok, de most nézzük a gyógyszert. Én orvos vagyok, vagy természetgyógyász, de nem kurusló, És felírok neked márkizait, hogy vegyél be háromszor fél tablettát reggel délben este. A kérdésem az... Nagyon sok betelefonálós műsor, alapvetően a bolgárféle műsornak a kritikája, de a pozitívuma is az, hogy megpróbálja megfogalmazni. Én ennél mindig többet markolok, ezáltal óhatatlanul kevesebbet is fogok, mert hogy általában beszélgetnék emberekről, miközben általában nem lehet. Néha sikerül. Veled ugye azért, mert mi ismerjük egymást, oh, egyáltalán sikerül. Éve Igen, de ez sem biztos, hogy mások számára élvezhető, de ahogy végre kimondjam a kérdést, nem véletlen jártam körbe. Hogy kimondjam a kérdést, a kérdés az úgy szól, hogy önnek, ha milyen a közérzete? És akkor elkezd beszélni, és akkor azt mondja, jól vagyok, rosszul vagyok. És aztán kiderül, hogy az emberekből nagyon nehéz kiverni az, hogy nekik tulajdonképpen mi bajuk van. Az örömüket is nehéz kiverni, mert rendkívül bonyolultan fogalmaznak, de a végén valójában, ha jó pszichológus vagy, vagy igazán érdeklődő és kíváncsi, akkor megtalálod azokat a dolgokat, amelyek e, őt igazán foglalkoztatják. Ha azt kérdezem tőled, Aha. és ez természetesen neked szól, de beszélhetsz nagyobb rétegekről is, hogy neked alapvetően mi bajod van a nerrel? Ha egyáltalán ez a ner, ez megfelelő kifejezés, de hát most a nerv. úgy értem, Úgy értem, mint kelkáposztal. Tehát a kelkáposztal, ha azt mondom, hogy kelkáposztal, akkor nagy reményem van arra, hogy a zöldséges nem karolábét fog adni. Hogy neked alapvetően mi bajod van a nerrel? Ez azt hiszem, hogy abban az értelemben nem biztos, na a kérdésedben meg a kérdésed felvezetésében is az van benne, hogy te tulajdonképpen baromira szeretnél ilyen, Racionális az okszerűségekre ok rávilágító magyarázatokat is. Nem feltétlenül vannak van De Akkor, amikor javító. az algópírint akkor az algópírinnák kémiailag, meg nem tudom, hogyan igazolt hatásmechanizmusai vannak, amelyik a végén, azért mégiscsak erre meg arra jól működik, mert blokkolja, a fájdalmi ingereket, meg a nem tudom mi a fenéket. Tudom, mint akkor a koncertre külddelek, mert azt mondom, hogy jó jókedvű akarsz lenne, akkor hallgassad Rimszék-Okorszakovat. Tehát nem, nem feltétlenül gyógyszer. Én Jó, arra de... akarok rájönni a végén, hogy valójában mi az, amit a már kis várnak, hogy, ez, hogy a problémájukat, objektív-szubjektív problémájukra nem gyógyszer, nem megoldás, hanem valami izé lesz. Jó, én erre azt mondtam a beszélgetésünknek egy korábbi szakaszában, hogy ami, a, tehát, hogy mondjam, az embereknek azt gondolom, hogy állasztóknak borzasztóan tele a szervezetük azzal a dolggal, hogy itt így ránk telepedett ez a, a világ és hogy ebben. De hogy már telepedett, Balázs, Hogy telepedett ránk a nérvilágra? Rá, hogy telepedett rád? Rám például sokkal jobban rám akar telepedni, mint amennyire én hagytam. Tehát, hogy. Mit akar, jön? Hát ebben most érted az életemet, meg a munkámat át szabályozta és egy ilyen lényegében az, a folyamatos fenyegetettség kontextusába hozta, ami engem nem lepett meg annyira a fiatalabb kollégáimnak, és sokkal rosszabb volt, mert én egy ilyes nőttem föl. Um, van egy csomó minden dolog, amiben um, amiben a, a, a mindennapi életünkre hat abban a dologban, hogy hogy Mik azok az információk, amiket kapunk, ugye itt ez megint csak egy sajátos ilyen agyi működésmód, hogy mi nem mindig minden tudásunkat tudjuk használni, hanem leginkább azokatnak ránk, amik éppen az agyunkban vannak, és amikor baromságokkal súlykölják az agyunkat, akkor attól a dologtól akkor sem nagyon tudunk odébb lépni, hogyha tudjuk, hogy ez baromság. Ebben az mert nagyon sok, fals áproblémával terhelte meg, nagyon sok hazugsággal terhelte meg a, a világot. Amihez képest, hogyha valaki valamilyen hangulat, tehát részben el tudja, azt tudja érzékeltetni, hogy elképzelhető egy más metódusokkal működő. Az ember nyakára nem ilyen mélységig rátelepedő, vagy nem ilyen súlyjal rátelepedő. Üm, valamilyen formában az egy a, a, a, a lehetőségeket most egyéni és kollektív és mindenféle lehetőségeket jobban kiterjesztő, no, akkor maga ez a, a hit ez önmagában egy elég honzó dolog. Na um, most igazából a kérdéseid annyiban, annyiban teljesen jogosak, hogy itt van ez a Márki Zaj jelenség, amelyikben Morzsákat, elemeket meg tudunk fejteni a józan eszünkkel, racionális gondolkodásunkkal, de Alapvetően eddig mindenféle hangulatok, de tökéletesen írtad le, hogy amikor én tegnap téged, akkor azt mondtam, hogy mintha a műsoromat hallgattad volna, vagy én téged olvastalak volna korábban, és a Dobrev tegnap ráadásul tett is, egy nem is egyszer gúnyos megjegyzés rónaiek annak ugye amikor arról volt szó, hogy majd utána jönnek a politológusok, és meg fogják fejteni azt, amivel kapcsolatban neki még nincs tudása, de hát a politológusokról köztudat, hogy azok e, e, időben, ezt már nem. Mondták, mondta, ezt már én mondom, előbbre tartanak, mint ő, de ez annyiban volt megalapozott, és ezt nagyon szellemesen írtad meg, de hát ráadásul azt írtad meg, ami történt, hogy ugye egyedül az ATV tulajdonított ennek jelentőséget, más ezt egyáltalán nem követte, ugye néztem a hírtévét, kerestem a Spiriten, kerestem korábban a klubrádióban, de nem. Te neked muszáj. Én csak néztem, hogy hát ki ennek a jelentőséget, és ugye beszélt a karácsony, beszélt a Márkizaj, de ezek olyan mértékben nem érdekelték Szőlősi Györgyét, vagy az ATV-t, vagy a Betnárikot, a hírigazgatót, én nem tudom, hogy a fülére beszéltek-e, vagy ő döntött így, hogy egy ilyen három-négy percek, szerintem annyi se telt el, állandóan lekavarták őket, hol kereskedelmi szünetre mentek, ami ugye a reklámnak a szinonimája, reklám, vagy a bagyar, jelenlevő Rekó Péternek, és nem tudom, ki ült még, adták szerintem oda... Érőzőző a ceglédinek adták a képet és a hangot, hogy értelmezzenek valamit, ami egyébként kizárólag a múltra vonatkozhatott, hiszen az, amiről beszélt hol karácsony, hol Márkizai, azért az az egy tíz eskáván... Igen, az arra egy ötös érdeklődést mutattak, és egyébként maguk a politológusok sem mondták azt, hogy azért akkor már hadd nézzék azt meg, amivel kapcsolatban nekik véleményt kell formálniuk, és az egész pontosan arra vonatkozott, amit az előbb mondtál, hogy bizonyos szempontból, és akkor visszatérek ahhoz, amit te kritikat tárgyává tettél, a márkizai egy tökéletesen működő placebo. Én nem így mondanám. Én inkább sötét sötétlónak írnám le. Tehát, hogy nekem az irányaiban ezek a dumákat... Én nem azt mondtam, geszpítő... hogy kizárólag, de ebben a szituációban a placebo annyiban De megint, megint, megint túl racionalizálod a dolgokat. Tehát igazad van abban, hogy, hogy mondjam, konkrét se de Figyelj, ott három, akciók, embernek, de pillanat, ott három de. embernek a Márkizai tulajdonképpen csak egy lehetőséget biztosított arról, hogy arról beszéljenek, amit szeretnének, miközben, a, Márk... akarnak, Igen, miközben a Márkizai. A Igen, miközben a Márkizairól beszéltek, a Márkizai jelenlétében csak éppen nem hallgatták meg. Tehát, mintha egy ilyen aprópó lenne valamihez. Na, ö... de most nem a Márkizairól beszélsz, hanem a politológusokról. <laughs> A politológusokról, a médiáról, és mindarról, hogy ez téged leszámítva, meg engem leszámítva, olyan nagyon nem zavarta az embereket. Jó, én azt gondolom, hogy, hogy egy a mágus, és, neked, és nektek... a mágus akkor is hatással van rájuk, hogyha egyébként nem hallják. Én ezt nem így gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez nem egy kiforrott, nem egy ki megérlelt politikai színre lépés az övé, Ez nagyon gyors is volt ez üteme a dolognak. És most egy csomó szempontból a politikai résztvevőknek, a nyilvánosságnak, nektek egy csomó mindenben komoly feladatok volna abban a dologban, hogy, Na jó, de akkor ez mit is jelent? Hogy itt kérdezni kell, tisztázni kell, vitatni? Nem azt szeretem ad, azt a dolgot a dolgozat... második vagy harmadik szemét, de ráadásul én ezt csinálom veled, vagy legalábbis ezt próbálom. Rendben van, csak én nem vagyok egy politikai tényező. De nem is. vagyok de de, de, de, de, de, de, de, te, de te kérdezel a műsorodba, amit még néhány, nem tudom, soha, no. néhányan meg is hallgatnak. Hát. Ha itt lennél, még látnának is. Szóval... Na. Igen? Tehát, hogy én igen, azt gondolom, hogy most pillanatilag egy ilyen, egy ilyen kiforratlan, félkész állapotban vagyunk. Van egy jelenség, aki kétség kívül megszólított ö, jó sok embert, 240 ezerrel növelte a szavazatainak a számát itt a első és a második forduló között, új, olyan rétegek is beszálltak a dologba, kert eddig a közgondolkodás politikai, politikailag valahogy apatikusnak, a politikától távol tartónak, táv, tartózkodónak írt körül. Ebben az értelemben ő valamiket megszólított, valamilyen hangulatot, érzelmet, irányt mutatott, ami, ami, ami vonzotta az embereket, én ezt nem szeretném egy ilyen elutasítani, hogy ez hülyeség, De meg ez csak egy ilyen nem. varázslás. Nem, nem. ebben a dologban én is keresem, és próbáltam rá példákat mondani, hogy abban, ahogy beszél, amit mond, kétségkívül kimászott a politikának a, a sokszínpontból 30 éve ilyen bezárt besült narratív, közegéből, nem azon a nyelven, nem azokkal a problémákkal foglalkozva, nem azt mondta, amit olyan magától értetődően evidensnek szoktunk tekinteni, hogy ezek a politikusok már csak olyanok, hogy ilyen hülyeségekről, ilyen hülye, hülye nyelven beszélnek. Ebben bizonyos dolgok megfejthetők, hogy mi az, amiben újat mondott, és egy csomó minden dolog nem eléggé megfejthető. Szerintem. De könnyen lehetséges, hogy nem is érdeke, hogy megfejthetőbb legyen, mert ez a hatásának az egyik titka. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy mondjam azt, hogy van racionális értelmezés, meg van hatás, és ebben az értelemben de hogy mondjam, érzelmekre, zsigerekre, vágyakra való hatás, ez nem, nem zárja ki egymást. Az biztos, hogy egy jó politikusnak halgant, bárkinek, aki hatni akar az emberekre, annak nem csak a meggyőzés erejével kell, hogy tudjon élni, hanem, hanem szimpatikusnak kell lennie, vonzónak kell lennie az embereknek, mint a étterem. Hogy jó, de amikor, csak... amikor Elek István megszólal, amikor megszólal a két ungvári, akkor ők valójában Arról beszélnek, hogy most be kell, hogy oltsuk magunkat Márkizaival, mert hogy egyébként a koronavírussal kapcsolatban lehet, hogy kétségeink vannak, de még mindig ő a legjobb a koronavírus ellen, ha viszont nem oltjuk be magunkat általában, illetve nem vele oltjuk be magunkat, akkor nem fogjuk tudni felverni a küzdelmet, ami ugye arról szól, Kétségtelen a dobrev is egy ö, ö, oltás, de az az oltás nem véd meg bennünket olyan hatékonyan, és most nekünk azokra a társadalmi rétegekkel is számolnunk kell, akik, hiszen az ő ö, interpretációjukban a márkizainak nem az a pozitívuma, hogy ő egy mekkora el a dobrevvel szemben, hanem az, hogy meg tud szólítani olyan embereket is, akik nélkül nem lehet leváltani az Orbán kormányt, és aztán ott ebben párhuzamosan megjelenik egy olyan szempont, amivel az ember elkezd megint csak ismerkedni, mert hogy a, a mellékhatásait, e, e, hogyan van, ez, e, mi, mi szokott lenni, az, a gyógyszerészétől, nem tudom, mindet kell. Tehát, hogy, hogy, hogy milyen mellékhatásai vannak az egyiknek, is mellékhatásai vannak a másiknak. Jó, de itt azt gondolom, hogy két dolog egy kicsit össz, jobban összecsúszik, mint össze kell csúsznia. Tehát az egyik kérdés valóban az, hogy kivel, hogyan van esély begyőzni Orbánt. Ebben, Én ezt nem becsülném le minden normális demokráciának valahogy az az egyik legfontosabb sajátossága, hogy hülye korrupt szemét kormányok elzavarhatók. Ebben az értelemben majdnem mellékes, hogy mi jön utána, mert hogy a dolog lényege az, hogy ami tűrhetetlen, ami, ami intellektuálisan, erkölcsileg, fejlődésben, bármiben rombolja, menjenek a francba. Ebben a kérdésben önmagában nem jelenik meg az a dolog, hogy na és mi lesz utána. És most miért csomó mindenben azt próbáljuk megkitalálni, hogy mi lenne utána, pedig itt van egy első uh -huh. lépés a dologban, uh -huh. hogy ezért. E, e, e, Most a kettő összetartozik, mert valószínű, hogy ez bármennyire is magyar sajátosság, hogy még normális országokban a politikai jövőről szokott szólni, nálunk inkább a múltról. Tehát nem, nem az a kérdés, hogy mit hoz a jövő, hanem hogy mit hoz a múlt, e, és hogyan értelmeződik át. De mégis csak valahogy úgy beszéltünk eddig, hogy mi az, ami kitalálható abból, hogy egy márki zajvezete kormány milyen irányba próbálna meg elmozdulni. És azt gondolom, hogy ez, ez egy fontos kérdés, meg, meg befolyásolja azt a dolgot, hogy sikerülhet neki legyőzni a kormányt. De a másik oldalról meg mégiscsak van egy, egy ezt megelőző lépés, hogy ő akár érzelmekbe, akár manipulatív hatásokkal, akár bárhogyan, de hozzá tud -e járulni ahhoz, hogy egy elfogadhatatlan kormányt el lehessen zavarni. Ha ő hülye lesz, akkor majd ő is el lesz zavarva. Ugye ennek ez a, a logikus folytatása. Um, és hát azt gondolom, hogy most egy kicsit ebben összecsúsztunk. Tehát, eh, hogy mondjam, eh, hogy mi, mi a, a márkitól szigetek, milyen lesz? Hát ennek akkor lesz értelme ennek a kérdésnek, hogyha lesznek Márkizal szigetek. Eh, de már egyenlő, az emberek de... úgy néznek rá, mint... Uh, mint, mint a leendő kormány nem, nem, nem, nem, mint hogyha lennének ezek. Tehát, hogy... hogy, hogy uh, ők már látják azt, amiről én még nem látom, hogy van, és ők engem arról akarnak meggyőzni, hogy lássam azt, amit ők látnak, és én azon gondolkodom, hogy, hogy létezik az, hogy én még nem látom azt, amit ők látnak, és ők azt mondják, hogy én ellenségít. És csak olyan homályban a tudod, mint a nagy tengeren. Szóval hogy nem aromán. Én azt hiszem, hogy senki nem látja pontosan. Ugye azt írja hát, a Torai Csabat an a Csaba tenna, dolgozatában a valódi kockázat MZP elitellenes karakteréből fakad, a politika de a kormányzás fogalmilag a szervezet közös. Műfaj, ami ráadás olyan hatalomgyakorlási képességeket igényel, amelyek majd minden elemükben eltérnek az anti establishment választói közönség vágyaitól és álmaitól, a stratégiai gondolkodás, a koherencia a fenntartható szintje a világbajultságának elfogadása és a valóság folyamatos nyomásának való megfelelés. mind szükséges ahhoz, hogy a kormányzati hatalom ténylegesen gyakorolható legyen, míg ezek a szempontok ellene hatnak a választói igényekhez való rövid távú megfelelésnek. pedig a választó bizalmának középtávú fenntartása nélkül egy parlamentáris a demokráciában nincs kormányzás, ami egy akár csak részben anti-establishment alapon tető alá hozott választói koalíció esetében különös nehézségekbe ütközik. A helyzetet még nehezebbé teszi, hogy a hatalomgyakorlási képességeknek a szervezet ellenzék is meglehetősen szűkében van. Én ezt hiszem, hogy a csapat éved. Tehát, hogy, hogy mondjam, abban van igazság, én is ezt mondom, hogy a. a a politikának az ilyen, ez Magyarországon mindig is benne volt a paplíba, hogy a politika az ilyen úri és hogy az embereknek mindig is van egyfajta ilyen averziójuk, visszajárásuk a politikában, hogy ez egy zárt világ, amiknek megvannak a maguk szervezeti, nyelvi, és stb. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy kétségkel kívül tény, hogy ez ellen a belterjes úri csivésségek világát jelentő politikával szemben egy. Hogyha ezt nevezzük establishmentnek, akkor ezzel szemben egy anti-establishment lázadás is jelent a márki zajszinten lépése. De csak azt feltételezi, hogy tulajdonképpen intézményeket, rendszereket úgy, csak úgy lehet működni, ahogy az establishment működteti. Amihez képest úgy tűnik, hogy ez a Márkizaj ez felállított hot helyen és intézményeket, amik másképp működnek, meg egy üzletember, aki. Tehát én, én nem gondolom azt, hogy ő akkor, amikor anti-establishment, akkor ez szervezet Igen, de én ugye vagy inkább és több, több különböző okok miatt beszéltünk csak személyesen, és itt ma nincs jelen. Így aztán nem téged kérlek arra, hogy interpretál, de ugye teljesen nyilvánvaló, és azt jól is mondod, ugye megjelenik egymással szemmel az establishment és az, az anti-establishment. De a, a tordai féle dolgozak legvége ehhez képest egy harmadik elemet is megjelenít, ami az első két elemtől nem teljesen független, és ez így szól, a nerf feltételezett bukása ráadásul minden történelmi tapasztalat szerint a vesztes kormánypárti konglomerátumában is a bomlás és bizonytalanság idejét hozza el valószínűleg igaza van Gyurgyák Jánosnak abban, hogy a rezsimek mifelén kaotikus körülmények között érnek véget, az új korszak sokszor a káoszból születik meg, na most az, hogy az, az, az establishment és az anti-establishment harcából adódóan, vagy attól függetlenül, vagy valamilyen mértékben a kettőjük harca miatt, de nem kizárólag amiatt, itt káosz lesz, és majd a káosz lesz az, amely megszüli az új rendet, az az egész dolgozatnak a logikájából egyébként nem következik, Úgyhogy itt ez a pár mondat, ami Jó, a végén van, ez azért figyelni felkeltő, mert az ember azt gondolja, hogy ezek után most kezdődik csak a dolgozat igazán. Jó, de ez igazán... Tehát a, a Schumpeter, aki a világ legjelentősebb gazdaság szoktak tartani, ő hozta be a válság elméletet, meg az innováció elméletet, és azt a dolgot... Ugye nagyjából úgy a válságot, hogy amikor a, a dolgok kifújóban vannak, kimerülőben vannak, akkor itt nem pusztán átszabásokkal és mennyiségi változásokkal, hanem valami új dologgal előrösszolva lehet kimászni ebből. Ő ezt nevezi innovációnak, amelyikben az innovációt leggyakrabban azzal a sóösset egytelen szokta jellemezni, hogy ez a teremtő rombolás. Ami azt jelenti, hogy nem lehet egyszerre fenntartani a régit is, meg helyette valami mást is csinálni, hanem bizony a dolog akkor, amikor valaki mást másképpen kezd el organizálni, szervezni, más metódusokkal, más energiaforrásokkal, stb. működtet, akkor ez együtt jár azzal, hogy a régit megrombol, le kell rombolni. Most ebben az értelemben azt gondolom, hogy a káosz, vagy a régi lerombolása, az minden változással tényleg együtt kell, hogy járjon. No, ha erről kevesebbet szoktuk beszélni, mert sokkal emelkedettebb az új dolognak a megszületése. És ez a rombolás, ez a terente rombolás, ez benne van a márkizaiból? Hát ő azért nagyon durvákat tud mondani, és valamennyire a rombolás is benne van. De mindaz, amit eddig csinált, az ezt bizonyítja, vagy csak olyan... A én szabad? azt mondom, én, én, én, tehát nem, én nem akarnám, hogy mondjam, értem, hogy te azt akarod kitaposni belül, nem, hogy én nem. valahogy adjak egy ilyen racionális, értelmező magyarázatot. De én ezt nem tudom, legfeljebb bizonyos elemeiben, szálaiban tudom megtenni. Az a dolog, hogy itt előkerült egy ember egy más kultúrából, nem a besült magyar politikai, közgazdasági, közgazdasági rendszerváltó vizéból, nem ennek a narratíváknak a fogságából, aki megcsinál, jön egy üzleti világból, egy amerikaias üzleti világból, rögtönöm szépen, hogy amerikaias egyházi világból, ahol... Ezt kevesen értik, hogy ő akkor, amikor a katolicizmusára hivatkozik, akkor mindig hivatkozik arra az amerikai gyakorlatra, amelyben Amerikában tilos, nem, hogy nem szokás, hanem tilos az egyházak hitéletére állami pénzt adni. Tehát, hogy jön egy másik nyelvvel egy másik izéval, amelyikkel azért mégiscsak összerakott vásárhelyen egy másik igazgatási rendszert, akkor ettől a dologtól az ember nem mondhatja azt, hogy ő kizárólag blöff semmit értem, nem Értem, de hogy most végképpen nevetségesét tegye magam, akkor szervezzünk utakat vásárhelyre, egy nézzük meg, hogy nem, a... Nem, én azt gondolom, hogy... nem, kérdezzük. Tehát, hogy igen, Mark, Mark Izaia csak hülyeségez is mondott, egy csomó minden dologban ez az új nyelv, ez nem volt eléggé precíz és fontos. Én azt gondolom, hogy kérdezni kell, tisztázni kell, előre kell jutni ebbe a dologba. Most egy olyan helyzet van, ahol van egy ilyen sötét ló, akiben sok minden pozitív dolog előjött, sok minden negatív. Jólog is előjött, sok minden tisztázatlanság is előjött. mit az elkövetkezendő szél évben meg kell próbálni tisztázni. Miért nem mutatott nagyobb érdeklődést eddig, vagy miért nem mutattál nagyobb érdeklődést? Én miért nem mutattam nagyobb érdeklődést, bár arra kell, kell válaszolni a hódmezővásárhelyi modell iránt, ha egyébként létezik hódmezővásárhelyi modell? Hát azért mert egy kicsit burokban, te is megélni is. Amit azt jelenti, hogy van hódmezővásárhelyi erre. Most tudom, én én azt tudom, hogy, hogy ez a forszer. Ez ott összerakott egy megyei jogú város igazgatását. Összerakta. Ami nem olyan, mint amilyen máshol mond, hogy Ez modelle, vagy, vagy csak azt jelenti, hogy tényleg megoldotta, hogy ott ne lopjanak. Már az is egy új modell, jelzem, de. Tehát én ezt nem. Én nem akarom azt mondani, hogy én ezt tudom, értem, átlátom. Csak azt mondom, hogy nem lehet pusztán egy ilyen érzelgős ö, populizmusnak elkönyvelni azt, hogy ez az ember másképp beszél, vagy másképp hat az érzelmekre, hogy, mert meg ott azért vannak referenciaértékű dolgok is. Jó, hát akkor most eddig jutottunk, köszönöm a részvételt, visszaadlak az életnek, bár az életnek bizonyos szempontból én is része vagyok, és... További remélem, legjobbakat. Remélem nem volt haszontalan. Egyáltalán nem volt hallgat, haszontalan. Hallgatóid is nem nagyon utáni se tégedse. Tellelettem újabb kérdésekkel. Szia! Szia, minden jó. Önök Krémer Balást hallották, hogyha van valami reflexiójuk, azt meg tudják hoztani velem az elkövetkezendő 5 percben, vagy akár hosszabban is, ha van érdeklődésük. Ha nem, akkor a Power to the People után én elköszönök. Nem, mindig rosszul mondom. Power, people have the power tehát nem tudom itt, kavarom a címét elnézést 061 712 42, én elkezdek itt rámolni és ezzel egyértelművé teszem, hogy nagyjából mikor lesz vége a műsornak, amennyiben hívnak ez az időpont csúszik 06171242 712 42, minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap szerdán ismét találkozunk a két időpont között. Dörö, kisdkiser.fi, ez a nevem, kukat gmail.com. Egyébként megfigyelek abban miről. Nem ez ad, érted? Nem értem, de megmagyarázni, tudom megmagyarázni. Én is tudom, de érted? Remélem világos, hogy nem valami ellenében korteskedem, hanem a szokásomhoz hívem meg akarom érteni. Lehet, hogy a kelleténél jobban, bár nem tudom, hogy mit lehet a kelleténél jobban megérteni. Szőrszálat nem akartam hasogatni. Az eltelt percek azt mutatták, hogy kérdéseik nincsenek, hozzászólásuk nincs, amit szomorúan konstatálok, másfelől pedig akkor elengednek. Még 140 másodperc van arra, hogy bármilyen gondolatokat megfogalmazzák, és az el tudjon hangozni a mai kejfejancsibom. 159 új fertőzött, 16 halott